Să învățăm să învățăm, matematică pe note, să învățăm să învățăm, matematică, să învățăm să învățăm, matematică pe note, să învățăm să învățăm, matematică. Dragi ascultător, pentru că am ajuns acasă la domnul profesor de matematică și pentru că suntem în vacanță, M-am zis să fac și o emisiune adițională, să fac un interviu cu domn profesor de matematică Dragos Constantinescu. Înainte la liceul numărul 9, acum la școala de muzică, între timp la nu știu câte licee. Poate mai bine ne faceți o scurtă prezentarea dumneavoastră. Deci a fost nu liceul numărul 9, școala gerală numărul 9, Asta. prima școală unde am profesat. Uh, după ce am fost la școala numărul 10. Înainte de asta n-a să merg pe alte județe, dar nu contează. Treaba asta vorbesc despre ce s-a întâmplat cu mine prin Olașul ăsta. Uh, la școala numărul 10 și de 10 ani de zile în Hr. Liceu de artă a fost o întâmplare. Asta vreau să zic că uh, viața noastră este guvernată tot timpul de întâmplări. Sunt anumite întâmplări și. Care la momentul respectiv par neimportante, dar după aceea uh, își arate adevărata lor. Și care valare. a fost întâmplare? Departe a fost următoarea. Eu aveam unele, mă rog, am oștenit de la părinții mei foarte multe chestii bune. N-are o să aici, dar o chestie mai nasală și uh, bolile care. Mă rog, una dintre ele fiind uh, chestia cu inima, deci am făcut uh, un, mă rog, un plain infarct, și atunci am hotărât să. Mă pensionează pe jumate de carte, deci am hotărât să mă transfer la liceu odată ca să scap de stresul obișnuit unei școli, stresul unei școli obișnuite, și să merg la un liceu mai calm, în care credeam eu matematica nu este atât de importantă, și atunci și automat activitatea mea nu mai era atât de stresantă și să găsesc timp pentru că mele extrașcolare școlare care a început să se expozeze cu legeri cu cursul da, de matematică, cum, și mai deci, să, să o luăm puțin așa de la început. Eu vă știu pe dumneavoastră de la școala generală, cum bine ați spus. Da, eu eram în clasa a cincea, a da. venit acolo, dumneavoastră erați un profesor tânăr. Da, uh, chiar din timp pri prima mea promoție. le vă zic că și asta a fost o întâlnire uh, fericită. Uh, mă rog, uh, deși lasem prin concurs, un concurs foarte greu, din uh, un singur loc, au fost 8 candidați, dar uh, nu mi s-a dat neapărat clasa cea mai bună, cum poate că aș fi... Eu meritat. eram la clasa C. Uh, nu, la G. La era, G erau. Dar, <laughs> <nu> era facut, <laughs> da. dar uh, mi se pare că tu ai venit prin clasa 4-a. Da, Și clar. din aceleași motive ai fost încazat la o astfel de clasă. Cinevastră a fost un profesor care a motivat, în special, trebuie să recunosc asta nu e critică sau poate e puțin critică, în special copiii care erau buni. Copiii care erau interesați de matematică a știut să-i motivați. Pentru că pe vremea aceea, în clasa 5-a, a 6 -a, a organizați concursuri în clasă Dar între echipe, elevii eram invitați la tablă ca să prezentăm lecțiile, lecțiile de matematică erau întotdeauna foarte haioase, foarte distractive. Mi-aduc aminte când ați început odată o lecție și v-ați reținat dumneavoastră pe tablă, v-ați reținat mult tația și da, da. acum facem o lecție despre asemănare. Aici este un tunel, aici este imaginea mea. Cum se aseamănă da, ce cele după voi. Erau, erau niște lecții deosebite și trebuie să spun că ați motivat elevii care erau buni. Pentru că da. aceia au mers mai departe și la Olimpiada, Dumneavoastră v-ați făcut cunoscut pe plan național la nivelul olimpiadei de matematică Nu neapărat cei buni, să știi că am avut surprins dacă și ele elevii mai puțin uh, uh, talentați să aibă rezultate spectaculoase în timpul vieții sau în timpul liceului uh, și o să explic uh, de ce. În momentul în care uh, am ajuns, uh, eu știu, tânăr profesor, uh, mi a propus una a chestiune. Uh, Să-mi bine masa, adică să fac, ca această materie, numește matematică, foarte grea pentru majoritatea lumii, să devină atractivă. Odată, cum să fac să devină atractivă? M-am pregătit foarte serios ca materialul pe care îl prezint să fie bine fundamentat științific. Asta este o grijă care e poate cea mai grea dacă vrei. Și apoi să fie cât mai atractiv prezentat. Cheia succesului, nu la mediatul de matematică, la orice oră, este ca să-l ții pe elev tot timpul cu atenția trează. Chiar dacă și trebuie să re, adică recunoști că poate chiar dumneata anumite morțiuni din lecție nu le înțelegeai foarte bine la vremea respectivă. În mai curând da, de da. restul clasei, dar mesajul in trafic, era cu gura la <laughs> Poate nu neapărat e poate din a cu asemănare, n am înțeles criterii asemănare. Dar l-am data, nu știu ce, este o fotografie <laughs> care este un model, ceea ce înseamnă asemănare. Deci aici recunosc două puncte pe care le-ați menționat și vreau să le subliniez. Două puncte în a face profesora de succes. Primul este ca ceea ce prezint să fie de calitate și corect. Și exact. al doilea este să știi să-l faci atractiv exact, unor exact. oameni... Exact, da. Se pare că am avut și oricare carismă, vocația de artist a contribuit la, la treaba asta. Deci a reușit să, să devin simpatic... Cel mai mare diviz. În faptul prim eu descopun, Și-apun factorii comuni, La puterea cea mai mică ce mai mic multiplu comun, În factor prim eu descopun. după ca să faci, planul acestui, sau, uh, să să descoperiți. Uh, viața mea este foarte interesantă. Eu uh, părinții mei m-au dat la școala de muzică. Din uh, diverse motive, Bunic mai era preot și el doriște dintr o suite de uh, de generații de preoți și dorea să continue această tradiție, nu s-a terminat. Taică meu și fratele, tai că uh, -au, au renunțat și era singura speranță era la mine, era singurul băiat care mai rămasese din familie, după aceea mai părut al doi Verișuri, și a constatat că așa avea care talent și, oricum, pentru a deveni preot, uh, mi -a, de -a, a cumpărat uh, viola, tai la un moment dat a zis uh, la adică că i-a interzis uh, lucrul acesta. Chiar în bunicul meu căutat să-mi să să implementeze și dar doresc foarte mult și lui și pe în chestiuni de educație, a interzis să-mi facă o profundă educație religioasă, erau vremurile. Și ce Dumnezeu măcar, da. eu să fie singurul care îmi face pușcări din neamul ăsta și așa s-a și întâmplat. Uh, și totuși, la acesta a existat asupra asupra uh, porțiunilor uh, acelea de uh, morale. De de morală. de de morală de de morală, dar nu mi s-a spus că sunt așa ceva. Uh, techno ce a vrut neapărat să mă fac uh, să mă duc la școala de muzică. Acum să zic, uh, cântam la vioară, dar nu-mi plăcea. Eram foarte bun la teorie și mi-a plăcut și la orchestră. În clasa 8 -a s-au întâmplat două evenimente. De ziua mea mi-a cumpărat Techno o chitară. A fost da, prima greșeală a să Beatle Beatles și Rolling Stone, suficient, puțin mai târziu. Și normal, am început să cânt în nebunie, nu mai de la vioară, adică au început să-și prometeze de vioare ce se întâmplă. Digitația la chitare e complet diferită, tehnica complet diferită și. Au început să plângă. Da. A, mergeam mai raz, mă duceam la teorie, pe muzicală și, bineînțeles, motivul o să-i puțin mai târziu, că e mai greu cu pe acolo. Uh, dar s-a mai întâmplat alt fenomen. Problema aceea nu era concursul de matematică. Primul concurs de matematică era Olimpiada Faza Locală, care se ținea pân până în martie, sfârșitul martie, până în paie. Uh, e bine, eu făceam parte dintr-o clasă super, o clasă saia de tot, cu o profesoară extrem de, de severă, doamna Isaira, dar cum, la, la, în ciuda severității dumneavoastră ei, uh, acorda... Uh, da, bine. Uh, Numai în, în clasa aia, eu aveam 10 medii de 10. Eu am aci cinci prea în clasă și aveam media 9. nouă. Dați seama ce clasă super o clasă de bine. Uh, ce se întâmplă la această olimpiadă? Eu eram un elev uh, ascultător, făceam tema așa atâta, deci nu aveam nimic în plus. Mergeam la joacă, aveam, uh, trebuia să petrec și foarte mult timp cu studiu pentru vioală și așa mai departe. Dar nimic în plus, da. n-am nimic în plus. Uh, și la etapa locală, am fost singurul din clasa asta super, care m a calificat la etapa de această. n am făcut nimic. De ce? Mă rog, nu m-am prins, s-a ținut și în ziua de Paște, a fost toată noaptea de viere și așa mai departe. Dar aceea zi a fost importantă. Am zis, doamne, eu sunt cel mai tare la matematică din clasa asta, mă fac poveste de matematică. Și mi-am mm -hmm. canalizat toată uh, lichidea. Toată -tot. Am început gazete, culege și așa mai departe, ne părăsind, și, în cazul ăsta, n-am mai mers la liceul de muzică, am mers la vocesc, m-am între primii, nu contează chestia asta, ce s-a mai întâmplat, și ne părăsind chitara, m-am lansat, ne-am făcut trupă și așa mai departe. În timpul facultății am mai cochetat cu chitara, dar destul de puțin fiindcă îmi dorea să fie să de, de, de matematică pentru asta v-ați pregătit. Da, și uh, la un moment dat, cum să zic, chitară, a vechea chitară a zăcut în casă plină de praf și nu m-am atins de ea. Da, da, o da. O aducată crivă. <laughs> uh, chiar când am ajuns la liceu de artă, fiindcă m-am lansat, am făcut o groază de culegeri, m-am mers, am și fost la tot felul de concursuri, cu elezii altul la noi aparat colegii, și am avut câțiva ele foarte buni. Și la liceria de aia a fost. Asta a fost surpriza făcută. Dar acum 5 ani a fost o joacă. Primeam vârsta de 50 de ani, 10 martie, mă rog, 17 martie, la o săptămână, de aceea era Olimpiada Națională a Domnului Cuvânt. Este o potrivire. Ia să le fac eu surpriză colegilor mei. Ce se întâmplă? Uh, ei mă mai cunoșteau la toate olimpiadele, nu se mai făceau cheful, nu știu ce, și -mai, mai cântam. Da. Dacă era fi tare, pe acolo, mai zângâneam la ea. Deci eram cunoscut pentru unele calități artistice. Și m-am întâlnit cu un prieteni care mi-a spus de cineva care a înregistrări de Și de aici am înregistrat în trei zile și, de fapt, trei nopți, cinci melodii pe care le-am lansat ocazia aia singur. A rămas tot cu gura căscată. Ați minte, atunci o profesoră a spus Dumne, părăsiți matematica, dar nu că o să aveți succes în mă Așa, nu, că o să meargă mână în mână. Ce se întâmplă în toamnă, directorul, bun prieten cu mine, care copilă visem, zice, dragul, și-ți dau două vești. Una bună și una proastă. Una bună și una rea. Vă păi zic, bună, că îți dau ca o clasă super. Și vestea rea, îți dau clasa lui fiume. Eu sunt unele foarte inteligente și foarte bun muzică, dar, cum să zic, cu, cu energie fantastică. Și ai zis, băi, pasă, face, vei, follow. Astea Asta era școala de artă. La liceul de, liceu da, de, liceu de artă, da, liceul de artă. Liceul de artă, clasa Și mi am uitat în rol ca rezident, ai făcut alegeri, deci exact chestia asta, grupe, nu știu ce, alegeri democratice, fiecare a avut de primit și am stabilit împreună tematica oilor de dirigenție, și la un moment dat zic mai. Uh, Ca știți, să când va chitară. Mă, eu, eu, hai facem o trupă a clasă. Și am făcut trupa anumită proful de mate. Care, mă rog, încet, încet a prins uh, succes, acum e destul de bine cunoscută. Acum ei sunt studenți în anul 1 uh, la facultate, uh, majoritatea la conservator. unul în Statele Unite. Și deci, iată că migrația continuă cu <laughs> cu cuvântul. Și paralel cu activitatea împreună cu ei, mi-am început să cânt singur. M-am bolnavit foarte mult, mi-am mi luat programe muzicale, m-am bolnavit de muzic. M-am bolnavit și cu, am avut programe scursantea, dar nu am luat despre asta, discutăm acum. Mi-am făcut sute de registrări și uite deci, deci în final ați pornit de la matematică, puțin cu muzică și a terminat sau n a terminat? Sunteți acum cu muzică, mai puțin matematică. Da. Le împletesc. dar, într-adevăr, îmi ocup foarte mult timp cu muzică. Este și o terapie extraordinară. Și asta recomand la, la oricine mai ales care efectează o muncă stresantă sau muzică, o muncă intelectuală. Dacă are talent să-l manifeste să-l manifeste în timpul. Deci eu, eu aș obliga orice familie să aibă instrument muzical în, în casă, la care se cânte. Sau dacă nu are talent la muzică, să măzgălească acolo, să, să încearcă să, să, să aibă o preocupare artistică. Dacă nici măcar e așa ceva, pur și simplu să contemple un album de astăzi, Sau pur și simplu când se plimbă seara, să se vadă cu un de domne astea ce e noastră. Păi problema e cum să contemple un album de asta dacă n-are cine să explice ce să vadă în acel album de, de asta. asta. Nu te va explica. Deci să-și caute să se explice el. asta se caută niște reguli chiar profund matematice. Nicio. Există o logică în ele, ca Bineînțeles, sunt adevăr, trebuie o critică Neptunii, dacă este un viețiu, nu e poveste cin totdea, adevărat, ci de matematică tot mai menționat. ce legătură e între matematică și muzică, pentru a. că trebuie să recunosc că am auzit de Pitagora de Așa, exact. <laughs> uh, și a am surprins, poate trebuie am aflat acum vreo 3-4 încitind, într-o că Pitagora este cel care uh, a inventat gama modală. Uh, el a remarcat următoarea uh, chestiune, între uh, deci, uh, sunete, reprindea că sunt cinci, avea cu cinci, nu știi, uh, bine, numerele luat, da, da, da. Uh, deci uh, sunt cinci sunete fundamentale și pentru a construi aceste uh, sunete, uh, deci el a luat, mi se pare o vână de, de bou, uh, o coardă elastică, și uh, tăiate la anumite... Jim, emit aceste cinci să. E bine, între ele. Dar spăta dintre vibari. Da, eu nu mă plecer foarte mult la fizică, era să rămân și corrijet prin cuicire. Deci, ce vreau să-l rămas de două ori La fizică. Așa, e interesant. Și cum și între, există relații, sunt în media al care media armonică apare frecvent în, în, în, în matematică. În realitate, ele nu sunt cinci sunite, sunt șapte sunete, dar culmea, deci muzica chineză, folosește aceste cinci sunite. Dar aceste, aceste cinci sunite existau înainte. Deci el, el a fost primul care a descoperit aceste. Deci, el a a definit, acest, da, l a definit, practic. Da. l a definit. l definit amintele. Uh, și. Uh, Cool. Deci uh, relațiile deci, între cor se păstrează absolut tot timpul. Uh, cel mai bun exemplu este deci Deci sunt niște cești Da, de anumite lungime, lungime. e bine, uh, stelul numele ăsta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 5 acolo la început. E bine, uh, lungimea 1 și lungimea 2 este media armonică de lungimea 1 și 3. 3, este media melodică între 2 și 4 și așa mai departe. Există o relație matematică. E profund matematică, da. Și, de exemplu, pianul. Nici orice instrument de, de corți are treaba asta. Cel mai bine se vede la, la chitară. Chitara are niște taste. Da. Apăsând pe taste se obține unii sunet. Bine, distanțele între taste se micșorează pe măsură ce înaintăm către, către grif. De bine, lungimile respective sunt în... Progresie armonică. Sunt, sunt toate medii armonici. Absolut toate instrumentele au. Uh, și uh, el a, a, pus, a fost primul care a inventat instrumentul uh, portativului. El, uh, să luăm două calități ale instrumentului, înălțimea și durata. Da. Uh, e pur și simplu, a creionat efectiv un sistem. Ca să nici mai târziu, catezia. Deci, istoria, da? exact. Pe orizontală, durata, deci a pus-o, deci, un, un, un, eu știu, să zicem, să luăm, am unitate de măsură patrina, Deci, un ar fi fost, să zicem, un centimetru de atunci. Asta. Da, -a. Deci, durata segmentului este, deci, atâta, un centimetru. O doime sunt 2 centimetri, o optime și a, așa mai departe. Și în ține. adică există segmente mai sus sau mai jos. Pe, uh, pe, uh. Și atunci, cântecul respectiv a produs pentru și de segmente uh. de anumite limbi. Da. Ce se întâmplă? Uh, erau incantațiile acelea religioase care aveau niște sunete extrem de lungi, vă dați seama. Nu știu că nu fost la o hârtie chineză. Deci ce scriau ei, totuși... Câte două. efectiv nu era economice. Și apoi, deci nervul mediu, atunci s-a scurtat foarte mult, s-a ajuns la stegulețele astea și... Muzica religioasă folosește o îmbinare în așa, de așa ceva. Culmea, acum câțiva ani de zile am început să mă, mă specializez în programele astea muzicale. Iată, de I a făcut muzică. E bine, da. foarte interesant. Atunci când vrei să creezi un sunet, deci, deci un, un pasaj muzical, da. deci când vrei să-l construiești, da. se folosește exact procedura lui Pitagora. Deci pe ecranul ăla de acolo, da. trebuie să desenezi niște segmente. Deci cu mouse-ul care se mete o activate, deci așa, deci... Deci tot la Pitagora la Pitagora, citire, da. dar în epoca n-a fost perceput, deci întâlnirile grupului lui, deci la Academia lui, începeau în felul următor, incantații, deci se asculta, se cânta muzică, se recitau, așa, de uh, discutat, de secuta, probleme de teorie muzicală da. foarte multă uh, filozofie religie și dacă mai amadea timp teoria numerelor și geometrie <laughs> la da, la, la <laughs> era la sfârșit erau vremurile care încă se puteau studia toate științele odată, astăzi nu se mai poate da, dar da. discuție, discuție. Da, dar revenim la punctul ăsta dintre matematică și muzică cu toate că Pitagora a reușit să cu o relație matematică în muzică, sau să pe niște mări matematice, niște relații matematice în muzică. La ora actuală muzica nu este încă rezolvată complet matematic. Dar cu, cu, cu De alte cerșeri sunt, dar uh, modelul e clar matematic. De muzicală este pe niște E clar, uh, dar uh, încă așa. nu suntem în stare să i dăm unui computer să apăsăm un singur buton, butonul enter chiar să ne facă 10 20 de melodii pe care noi ca oameni să le iubim, așa cum iubim pe Beatles sau pe ABBA sau uh... Dacă ai computer acasă pe tastatură cum mapa și te leagă la internet și accesează neurgent. Tu love, tu love, tu tu blove, tu blove, tu blove, punte flocuri. Nici nu numeri până la doi, șai să te tai de, de noi. O să vezi cum ne găsești o pagină ca-n povești. Tu blove, tu blove, tu blove, punte flocuri. Tu blove tu, luve, tu, dove bum! E nou cu la mate cel mai tare, vin la noi cu căutare, știi, probleme și concursuri, glume, desteptați și cursuri, tu, luve. În tot Spania, Mă rog, cu tema orice sunet, ea as asociem de fapt o pereche ordonată. Înălțimea și durata. Mai mult apare un calcul, apare un calcul matematic, clar. Deci invers, deci drumul invers și cum sunt niște aplicații extraordinare. gândește te la uh, următorul uh, fapt, și uh, că, uh, mă rog, o uh, pădure, Are un adică sunet specific, o pădure de de, de folioase, da? Da. E, o pădure bolnavă, da? Are un sunet diferit. Da, e adevărat. Așa. Și așa uh, ce s-a procedat? Cu niște microfoane foarte puternice uh, direcționale, deci dintr-un avion. Da? Temite sunetul uh, și ascultă. Uh, da. uh, deci s-a uh, deci captat sunetul, s-a transformat fiecare sunet în uh, simbolul matematic, i-au apărut aceste curbe, da, așa și atunci s-a analizat. Da, porțiunea asta aici trebuie stropiată, aici trebuie nu știu ce. Fiindcă... Da, ci că unele boli, uh, asta chestiune, studiile nu sunt atât de avansate, dar și că se lucrează de zăl la prea asta. Uh, deci, acum avem niște amprente, cursurile vocale i sunt un unicat. Deci, vocea, amprenta vocală. Da. Ei, uh, se poate, deci se, se poate face înregistrări asupra vocii și Funcție de inflexiune care se schimbă, uh, se pot detista boli pe care le se... uh, deci se... are persoana respectivă. Da. Nu numai ca persoana sau uh, deci, uh, succesiv, deci, uh, deci se poate da un diagnostic. Deci, se poate da un diagnostic, da. numai după felul cum vorbește. vorbește Practic, da. doctorii chinezi eu, nu numai că ascultă la ceea ce spui, dar se și uită la cum arăt și îți dau imediat diagnostic. Da, totuși revenind la problema dintre matematică și uh, muzică, uh, mie mi se pare că uh, cumva este o, o problemă mult mai fundamentală. Faptul că computerul n-a reușit să creeze cum creiem muzică noi oamenii, ne dă o șansă că noi oamenii totuși poate suntem ceva diferit de niște roboți. Pentru că dacă cumva muzicoa, uh, computerul a reușit să creeze muzica, Exact așa cum creăm și noi, exact așa, ceea ce simțim noi, ar însemna, practic, că el ne-a descoperit formula matematică care ne descrie pe noi oamenii. No, ceea ce se înseamnă, reale. în final, El oricât de performant ar fi, și asta, mai ales să trebuie să nu devină sclavul copilului. Domnule, el este un neauta extrem de, de, de sofisticată, dar este, este un slujitor al nostru. Deci niciodată nu, nu putem fi înlocuit de, de, de copil. Adică hardware numit anumit creier, el are un extrem de mult mai mulți bits decât cel mai. Dar nu este. El e e programat, el face și mai rapide, deocamdată decât noi. Deocamdată, asta este problema da. fundamentală, deocamdată. Da. Suntem noi oameni ceva mai mult decât un robot, Pentru... fără riscuti, fără nu știu, nu știu. Este e, o. Este <laughs> Pentru că asta e o discuție care nu face cu religia, mai mult cu știința, e, da, da, da. cu ceea ce suntem noi și care trece dincolo de. Exact, exact. Aici, da. De cum ne manifestăm. Un lucru... Așa, un lucru care nu poate face calculator este fenomenul, fenomenul numit creație. Momentul acela când creezi ceva. Eu atest, tu om de știință. Un Galileu, un Einstein și așa mai departe. Creația, uh, uh, zici, uh, creația este după niște legi pe care oamenii nu le pot explica. Pentru că ceva dat și si se dă la un moment dat. Așa, si spun, spun, da. așa spuneți dumneavoastră, dar există niște oponenți care spun că și calculatorul ar putea să creeze dacă am putea să introducem mai multă randomizare, mai multă. Dar, studiu, o, dar o, a niște limite. Niște da, limite. Dar deci ei dau o bază de date. În funcție de bază de date pe care introduc care o... elemente aleatoare da. și la un moment dat poate să vină cu niște rezultate, da, da, de de discuși, de da. pe care poate noi am putea să le numim creaste. De ce nu? Nu, eu nu știu, uh, nu, aici cred că contrazic, deci nu anumite niște limite, deci la mine, dacă uh, știu, e, există un element care nu are în baza de date, el nu stie să descurci da. de -a te atunci a rămas păcut. Okay. Și pentru okay. dumneavoastră asta este o, o... Pe când omul oricum, oricând, cum să zic, e, poate să acumuleze orice. Deci pentru dumneavoastră este o demonstrație a faptului că omul are ceva superior computerului. Da. Din cauza faptului că faptul ah, păi, nu orice e suitoare, că o luăm la câine, accept la pisică accept dar la insecte, la furnică. De ce nu, de ce nu? <laughs> sunt, Toate sunt perfecte, bine construite. Cum să zic, noi, să că nu sunt cei mai perfecti. Nu avem simțurile cele mai dezvoltate decât alte animale. uite uite ce se întâmplă cu căldirea asta globală. Când ne bate în joc că nu știm să consumă rațional. Dar uite floarea asta. Da. Asta și extrage exact cât are ea nevoie de apă să circule pe acolo. Vasele alea sunt bine puse la punct. Sunt aranjate. Sunt aranjate. Petalele alea și nu știu ce. Adică ea se dezvoltă cu un argolii foarte bine pus la punct și pe care, deci, o astfel de a ea i-a este extrem de aspurătoar. Nu am vrea prea multă inteligență Perdeșul și o laia, la tot așa. Ceva ne-am văzut aproape ca un om religios. De e ceva ce a rămas în suflet de la bunicul bubărăi, dumneavoastră? Știi ca nu. E, cum, da. În timpul liceului, ca orice matematician, Dar nu datorită vremurilor vitece care erau din protagonii, nu le accepta. Dar cunoașterea asta pe care începusem să o, să o explorez, Uh, îmi, de, uh, îmi cerea să explic absolut totul și uh, spuneam, da, absolut totul este, mă rog, mă rog, este un sistem foarte bine pus, la acum uh, Și excludeam Divinitatea Totală. Deci da. eram un uh, liber cu acum. Așa, Un, da, un da, fel de ateu. Da. Uh, dar uh, aminteam existența unui centru al care ăla de acolo se decide absolut totul. Dar la un moment dat știu că bun e că vorne că fiecare vară aici și știu că uh, foarte.. Deci, uh, uh, aveam foarte multe discuții, uh, repetenzulate de tercăm. Și m tot ascultat cu chestiile astea și eu și ziceam, da, mă, de această ordine a Universului. Această perfecțiune. Cine, păi, cine a... Pe a întrebat? Pe bănicul sau pe tata? Nu, uh, nu, nu, el, el m-a întrebat pe mine. Această, această ordine. Uh, acel centru, acel punct. da Unde se decide totul? Cine este? Și a fost o întrebare care nu o răspund nici acum Da, Big Ben-ul cu Trainsurce, Momentul Zero. Ce-a fost înainte de Momentul Zero? Cine a decis că să se spargă chestiile astea? Uh, și nu știu ce. Și mult timp uh, am respins chestiile uh, astea, dar la un moment dat a trebuit să trec uh, prin niște momente mai, mai, grave, mai grave și să am uh, anumite, cum să zic, uh, n-ai zice revelații, uh, să-mi schimb tot și să încep să-mi explic uh, extrem de multe lucruri. Au început uh, să, uh, să fie o colerasie extraordinară între nu ne întâmplă și nu ne fenomene și la mi-am dat seama că Există o logică perfectă, deci absolut nimic nu este întâmplător, ceea ce se petrece. Și o altă chestiune, deci fiecare dintre noi avem o misiune foarte clară. deci Sunt Nu folosim, da, asta fără discuții. Și la un moment dat, deci aceste, și, Cum mă lasem eu pe, pe Dumnezeu? Ca un, ca un matematician. Absolut. Cel absolut, mai bun da. matematician. este deci are un copil super, <laughs> da, super uh, pus la punct. Deci, lucrează cu matrice nu știu cât dimensională și el, cumva, are care și umor. Uh, pe cei, uh, deci, uh, îți dă misiune să o faci, dar nu ți o dă linear. Te pune la încercare până îți dai tu seama de misiune, de nu știu ce. Uh, uh, Spune unul tăia chestiunile tău, trebuie să ai o conexiune cu, cu tare. Și tu nu vrei să întâlnești cu ăla. Sau spune, nu, dar, dar nu trebuie să întâlnească ăștia acum. Deci, la acea cuvinte, Dumnezeu nu spune clar, din prima zi, momule, dar da. scrie pe popoare decât da, eu, dar da, trebuie da, da, da. nu spune no, așa no, no, ceva. No, no, no. Te, lasă să, te lasă să o, să o găsești, dar te ajută. Sau, te, din potriva, te pune la încercare. Se pare că, totuși, este principiul să yang și care, da. așa, se pare că totuși el e frate bun cu diavolul da? și îi spune, mai fii atent, uite care e chestia. Uh, ia vină ajută mă ajută-mă puțin. Ia <laughs> pune la încercare păstană, să vedem, merită oare misiunea asta care am încredințat-o să o ducă la final sau uh, și atunci ai primiture ăștia. Dacă cumva este ispita, ia săl i eu la mine, că totuși n a reușit în întreaba treaba asta să a primit te așa, participăm tot într-un joc uh, exact, universal. Exact, da, da, într-un uh, scenariu. Și v-ați aici, dar nu s-a ajuns probabil până la creștinism, așa cum era pânicul vostru, dumneavoastră preot. Uh, v-ați săpris pe drum pe undeva. Uh, da, cum să zic, relația mea cu divinitatea este o relație, cum să zic, uh, intimă. Nu-mi nu place să o, cum să zic, să o deschid. Da, da, adică nu-mi place să merg la, la biserică, să mă, adică să, știu, să, să, să, să mă schimb, da. Deci eu mă păstrez, îmi fac rugăciunile mele în taină, când pot, foarte rar, când așa, sunt extrem de scurte. Dar, mă rog, am, deci am o, această credință că... Că lumea -ma, este Da, da, Care da. ne eu merg și mai departe, uh, nu... Mai mult ce se întâmplă, măcar pe planetă. E, și majoritatea e, conflictelor majore sunt e, din cauza diferențelor de ordine religios. Da. Dar toate, toate religiile totuși au niște puncte comune. Deci acel cod, acele porunci care sunt valori peste tot. E, nu vezi că nici măcar catolicii cu, cu, cu, nici cu, cu ortodoxii nu, nu, eu, eu se, nu, nu se împacă. Și nu, vă, religie creștină. Da. Și acum, papa s-a declarat că el este șeful și nu știu ce. A fost acum o chestie. Da. Așa. Eu merg, uh, fiindcă și va trebui, atât acestui computer, la o convergență a religiilor. Adică, uh, acest computer, la un moment dat, tocmai ca să nu ne stăpânească, să stăpânim cum trebuie, uh, deci uh, și uh, ceea ce se întâmplă acum, deci este această. Uh, Ceea ce se întâmplă cu Uniunea Europeană, această convergență, această uh, integrare care va deveni mondială, ea va deveni mondială tocmai datorită uh, lucrurilor, anumit internet, uh, această comunicare care. Așa, dar -a dat, -a. La un moment dat, uh, ea trebuie să aibă și un fundament moral, care nu poate da decât religia, care trebuie la un moment dat și asta, decât adică dacă din Globalizat, e Globalizată. Globalizată, da. Dar cine să găsească treaba asta? Păi ne am de globalizarea mâncării, globalizarea mâncării, globalizarea e religiei! Asta e pe asta e e pe de partea. Lacrimile, tu la crimire lincer, to, se ne acapitel. Nu a am mai stat de vorba așa cu cineva. Cine. Poate ne mai întâlnim și zilele viitoare și nu. combatem reclutărie. Bine, atunci, la vedere. La bună la revedere! <gântări>